Ett guldrally utan lika med en prisuppgång på nästan 30% sedan början av det här året. Vad spelar det för roll för världsvaluta nummer ett i den amerikanska dollarn? Och varför flyr investerarna till guldet nu när man har börjat tala om en återhämtning i ekonomin? Det här är Ekonomiekot lördag med Britta-Lena Ekström. Torbjörn Ivarsson, chef för råvaruhandeln på Handelsbanken– Ännu en veckans rush efter investeringar i guld. Vad, vad ligger priset på? Det ligger ungefär på 1100 dollar per troy ounce. Ett troy ounce är 31,1 gram ungefär. Hur är stämningen på banken när ni handlar med guldet? Ja, den är positiv. Det är väldigt positivt. I så finns det, inga, det finns egentligen ingen gräns för hur högt guldpriset kan gå. Har du varit med om något liknande rally? Ja, det har jag under 80- och 90-talen, fast då var det aktier. Det är guld istället för aktier nu? Ja, men det är ju det är guld och andra råvaror istället för aktier. Aktier har inte, man haft, haft ingen avkastning alls under 2000-talet och råvaror och guld har gått väldigt bra. Mm. Hur resonerar investerarna? Investerarna tänker nog ganska mycket att man ska vara försiktig med sina investeringar brända av... Nedgångar kanske att man sprider sina risker. Att sprida sina risker och sprider dem till till exempel guld då. Det har blivit allt vanligare. Märker du i din, i din roll på banken hur små investerare beter sig? Uh, ja, det märker vi väldigt tydligt. Och det är samma som de de större? Ja, det är det. Det är ingen större skillnad. Det spekuleras ju nu lite i, i fortsatt pristrädning på guld. Vad tror du? Ja, det tror jag nog. Det är en stark, det är en väldigt stark trend som har pågått ganska länge. och Man måste vara väldigt modig eller ha väldigt torrt på fötterna för att säga att nu tar det slut. Vågar du, vågar du gissa på hur pris, vad priset kommer att hamna när det blir så högst? Nej, det gör jag inte. Men jag tror ganska säkert att från 1 dollar att det kan gå till 1 dollar. Det är inte så långt bort i procent. Jan Hassler, du är ekonom på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Välkommen till Ekonomiekotlördag du också. Tackar. Från din utsiktspost, hur ser du på det här stora intresset för guld just nu? Ja, eh, jag tycker nog kanske som makroekonom att man får en känsla av att det är lite överdrivet– det finns i och för sig mycket guld ute i världen och som en jämförelse skulle man kunna säga att det finns ungefär lika mycket guld upptaget ur marken som det finns sedlar och mynt i världen. Och det finns ungefär lika mycket guld som det finns valutareserver hos världens riksbanker. Men... Omsättning på det här guldet är ganska liten. Det mesta sitter, verkar det som för mig som egentligen är utanförstående förstående det här, så verkar det som att det mesta guldet sitter ganska still i, i, i bankvalv. Det har ju nu varit på tapeten att IMF ska sälja en, en, en relativt stor post. Så har ju redan börjat sälja? sitt guldinnehav. Men värdet på det där guldet som då har orsakat ganska mycket stå hej på marknaden –är inte mer än kanske några minuters eh, omsättning på, på valutamarknaderna. Nej, fast det är en ganska stor andel av ålig till exempel. IMFs försäljning är på 400 ton och det produceras bara 2400 ton per år. Så just som, som försäljning in i marknaden så är det ganska mycket. Men även om inte det är så stora tal vi rör oss om, det rör sig om, John. Ändå den här, så att säga, man kan se en, en vändning i intresset för guld under de senaste åren. Betyder det du säger att det spelar ingen som helst roll för, för världsekonomin? Hur stor handel det är med guld? Hur mycket som är ute på marknaden och så vidare? Nej, som, som så, så, så, makroekonom så har jag svårt att se det. Jag ser väl snarare då att, att det här är ett tecken på andra saker som händer. Nämligen. Ja, det är ju ganska givet att, att den stora oro som har funnits på, på marknaderna under finanskrisen och den bristande tilltron som då har med rätta kommit fram mot olika typer av finansiella instrument gör att intresset för guld kan öka. Så, att, men, så det är inte konstigt. Men om, du, om vi tar Indien som exempel som förra veckan köpte då eh, från internationella valutafonden för motsvarande 48 miljarder svenska kronor tror jag ja, det var. Ja, 200 ton av de där 400 ja. tonen. Hur, hur, om du, hur, hur tror du att de resonerar i Indien på centralbanken där då? Ja, jag gissar att man då tycker att, att, att äh, guld har... Så att säga, vissa... Guld i, i mångt och mycket fungerar ju som en, som en valuta. Mm. Så att man kan använda det till att äh, lagra värde äh, och man kan också använda det till transaktioner. Äh, och I någon mening så kan man ju tänka så att om ingenting annat funkar att handla med så funkar det i alla fall guld. Äh, och... Är det väl det, det, det vi ser nu? Ja, kanske. Men jag menar, trots allt så är det väl ingen som. Som tror att det inte kommer att gå att handla med dollar i framtiden. så att Det är lite svårt att se ändå att det här skulle liksom vara någon radikal förändring av hur de finansiella systemen och valutorna fungerar. Men det tror väl inte du heller, Togan? Nej, det tror jag inte. Och trenden har ju varit under en väldigt lång tid att till exempel Riksbanken runt omkring i världen minskar sitt innehav. Eh, och eh, ECB, Svenska Riksbanken och ett antal andra banker har ju träffat ett avtal om att man inte ska sälja så mycket som man egentligen skulle vilja sälja. Kanske för att då på något sätt konstgjort hålla upp eh, priserna. Mm. Eh, och nu träffade man ju ganska nyligen ett nytt sånt här avtal om att inte sälja av för mycket. Eh, varför man... träffar man ett sådant avtal? Det är för att påverka marknaden? Ja, gissar det. Och att man är lite orolig för att guldpriset då ska falla. Det, ska bli... det verkar som att det liksom är en väldigt stor uppmärksamhet om, om guldpriset och det kanske inte är så bra i, då, i rådande läge. Men, men tittar man i, i olika officiella dokument från till exempel Riksbanken så säger de att orsaken till att man har guld är huvudsakligen historisk och man skulle egentligen vilja sälja av en större andel än vad man får enligt de här internationella överenskommelserna. Mycket beroende då på att avkastningen på guld har historiskt varit ganska dålig samtidigt som risken har varit ganska stor. Torbjörn Ivarsson. Handlar det mest om guld på papper eller tackor? Hur ser, hur ser det här guldet ut när det handlar om det som finns på marknaden? Enligt analysföretaget GFMS som publicerar varje år en rapport om guldmarknaden- så var investeringen, investerings- var 624 ton förra året. Alltså talar du om tackor då? Ja, de, eller ja totalt. Både tackor och... Via värdepapper. Men de värdepappren på något sätt backas sig ändå upp av guldtackor i något val någonstans. Ehm, och ehm, det där väntar de att det ökar till ungefär 1500 ton. Men då ska man jämföra det med gruvproduktionen som är 2400 ton ungefär. Och den förändras inte speciellt mycket från år till år, har än att den minskar lite. Och gjort det de senaste åren. Men det finns guld så det räcker. Ja, det gör det. det. är bara en fråga om priset. Så den som, det, är, det är priset som, som bestämmer vem, vem som ska ha guldet. Men om jag kommer till dig och säger att jag vill jag vill nu jag känner mig osäker, jag, vill, jag har sålt lite aktier, jag, jag vill köpa guld. Vad köper jag då? ja vi tittar på, på vad GFMS räknar med i år då, så att bara en mindre del, ungefär 165 ton av de här 1500 tonnen, det köps i form av... Av mynt eller tackor. Resten är certifikat. Sådana som mm. finns noterade på Stockholmsbörsen eller, eller i fond. Fonder. fonder, fonder ja. mm. Och några sådana finns inte i Sverige. Jag träffade en råvaruanalytiker. Han heter Jeffrey Christian. och Han arbetar i New York och han var på besök i Stockholm. och Han pratar om en ny guldålder. Well, the two most important trends we see in the gold market right now is that investors have gone through a secular change in the way they look at gold, and they're rebuilding their gold portfolios after 40 years of neglect. And we think that that's going to continue for the foreseeable future, even if economic conditions get better. So investors will be buying more gold on a sustained basis. The other thing is that central banks have been net sellers of gold for the last 40 years, and that's coming to an end, and now you're seeing central banks det handlar alltså om att det nu händer nya saker på guldmarknaden för första gången på 40 år, säger Jeffrey Christian. Investerare köper och centralbanker har antingen slutat att sälja ut sina guldreserver eller börjat bli nettoköpare. Jan Hassler, du var ju inne på det där tidigare. Eh, men det här att centralbankerna har slutat att sälja eller till och med köper, är det någon signal om läget i världsekonomin? Och i så fall, vilken signal? Ja, alltså det är ju allmän ökad efterfrågan får man ju, tol på guld, får man ju tolka som ett, ett uttryck för ett minskat förtroende för eh, alternativa investeringar som huvudsakligen då är valutor och eh, korta räntebärande papper. <kör> Jag är inte så säker på att det, här, att, att det stämmer att de som helhet har under krisen här nu verkar det som att riksbankerna har köpt på sig lite guld. Men eh, jag tror inte att det stämmer för eh, västländernas banker. Nej det gör det inte men det här handlar ju framförallt om tillväxtekonomierna. Mm. Jeffrey Christian han säger också att vidare att under de senaste 40 åren då har guld varit ointressant som investering jämfört med aktievalutor som har gett god avkastning. Men för sju åtta år sedan så såg han en vändning. But over the last seven or eight years the stock market and the bond market have been pounded by one problem after another and people have seen their wealth actually decline. Det handlar också om politisk och ekonomisk oro allt ifrån attacken mot World Trade Center 2001 till Irakkriget och nu senast finanskrisen. det är det bland annat som har fått investerarna att placera en del i guld Yeah, the financial crisis and before that the U.S. invasion of Iraq and the quadrupling of oil prices and before that the 9-11 attack on, on the World Trade Center and before that the, the recession of 2001 and before that the stock market crash and the tech bubble bursting. All of those things have caused investors to reevaluate the wisdom of having some of their wealth stored in gold. Dobrin Iversson, du nickar. Det är det här du har sett. Ja, och vi har sagt samma sak i flera år. Och just den banken jobbar på, vi rekommenderar nu för en medelriskportfölj. Femårshorisont, horisont procent råvaror, varav en del guld. Och upp till 20 procent om man sparar på årshorisont vi har fått en dollarbaserad ekonomi, det konstaterar Jeffrey Christian och det håller väl alla med om naturligtvis. Eh, och, och med ett USA med sitt svårhanterliga gigantiska underskott, så är det inte konstigt att man vill komma bort ifrån ett allt för stort dollarberoende, säger han. The politics are very important because again, I mean the world has become a dollar based global economy och the dollar is being issued by the world's largest debtor nation a lot of people regeringar a lot of governments are now questioning the ability of the United States government to pay down that debt and and so that has caused a lot of people to say we just don't feel that comfortable with holding US dollars uh, to the extent that we do John Hustler kommentar Ja alltså jag också <laughs> påpekat att de stora budgetunderskott som man nu ser i USA är eh, oroväckande. Och eh, de... Eh... De eh, prognoser som man gör för hur det här kommer att se ut i framtiden de inger ännu mer oro. <kör> så det har han ju rätt i. Mm. Eh, och på marginalen kanske det gör att man investerar lite lite mer i, eh, i guld. Men trots allt så, kan det, så, så, så ser jag det som fullkomligt uteslutet att, att guld skulle ersätta investeringar i till exempel statsobligationer. Är någon som påstår det? Nej, det tror jag inte. Nej. Så att det, det, trots allt menar, av de totala värdena som finns i olika finansiella eh, tillgångar i världen så är ju guld promille och Lå, den kan ökar någon men... promille, det är, det är möjligt och det kommer ju påverka guldpriset men, men, eh, men jag tror inte att det liksom finns så mycket orsakssamverkan från guldet till resten av ekonomin. Men det Men har, finns åt andra håll. Nu har vi ju nya stora ekonomier som Indien, Ryssland, Brasilien <laughs> Kina och det finns en, en, en kamp att inte ha maktpositioner i världsekonomin. Och om det nu är de länderna som köper på sig guld då är det väl ändå intressant. Ja, det kan man väl säga. Men, men, och det är intressant förstås för de som är inne i, i guldmarknaden. Men jag tror inte att vare sig liksom en normal investerare eller en, en, en vanlig person behöver bry sig så därför mycket om det här. Men nu talar man ju om att Kina kommer att köpa resten till att börja med av det här guldet som, som internationella valutafonden ska sälja. Ja, de ligger väl idag att, att, av, av sina eh, valutareserver så har de kanske någon procent eller någonting sånt där i guld. Och det kommer väl kanske öka några promiller. Det är möjligt. Men det här, det... Jag säger ju inte att, att de som säger att guldpriset kommer att gå upp har fel. Det är mycket möjligt. Men, men, men att, att den här liksom naiva föreställningen att guld är en stabil och säker investering som har en bra avkastning och låg risk som man ibland hör, det är ju helt klart fel. Så är det inte. Mm. Vad säger Tobias om det? Uh, ja så. Tittar vi sedan 1970 så har guldpriset faktiskt stigit med 3% över inflationen. Så att det är inte någon sån här jättedålig placering om vi tittar under min livstid. Nej, men det kommer ju mycket av den enorma, får man väl säga, bubblan som var då, som kulminerade runt 80. Ja, men så så därefter har det ju varit en väldigt dålig investering. Ja, men den de senaste tio åren så har det varit mycket bättre än aktier för de har inte rört sig alls. Nej, men alltså, jag tror ju att de här. Uppgångarna. Det finns anledning att vara orolig för att det är eh, bubblor. Man kan tjäna pengar på bubblor, men som helhet, tror jag att det är spekulation ekonomin? bakom det här. Ja, det är klart att det är det i den meningen att guld är inte så, som jag förstår det, eh, dess värde är inte särskilt väl styrt av dess användningsvärde. Utan värdet av guld uppstår på grund av att andra, jag tycker att det är värt guld att ha guld, därför att andra tycker att det är värt guld. Och om alla plötsligt skulle säga, att guld har inget värde, då skulle det också tappa sitt värde. Men gäller det inte aktier då? Det är väl samma sak där. Ja, man kan säga lite grann så här, om jag får flika in och, och säga. Ja, Å andra sidan då, så, så att guld det har ju ändå funnits med sen... Uh, ja. Så långt tillbaka som vi har varit civiliserade människor. Urminnestider. Urminnes -tider och haft ett, ett värde, ett bestående värde. Alltså det guld som, som grävdes fram eller vaskades fram på någon getfäll eller fårfäll i mindre Asien. Det finns fortfarande kvar. Det har bevarat sitt värde. Nu kan vi köpa ungefär lika mycket för det i termer av limpor av bröd som det kunde 600 före Kristus eller 500 före Kristus. Eh, så, så att... Eh, Däremot så många obligationer, stater, aktier och sånt, det kanske inte det tar slut förr eller senare. Rädslan för för, för jag tar där. Eh, rädslan för fortsatt dollarförsvagning sägs vara en faktor som ligger bakom den här utvecklingen i, eller ökad efterfrågan på guld. Vad säger du om det, Jon Hassler? Ja, det, det, det är klart att som jag tidigare sagt då, så, så uttrycker ett ökat intresse för guld sannolikt då ett, ett minskat förtroende för andra typer av, av eh, betalningsmedel. Ett minskat förtroende för amerikanska dollar? Ja, kanske det men då skulle man väl den stora flödet i sådana fall börja gå då till andra valutor och inte till guld. Mm. De här tecknen på, på att eh, läget i världsekonomin är på väg att återhämta sig, betyder det att det drar ner guldpriset? Man skulle kunna tro det och jag kan säga också att, att det är inte bara USA som, som stimulerar, som trycker pengar, man säger så som har väldigt låga räntor, ökar på penningmängden. Det gör man ju i Storbritannien köpte man mycket obligationer här i veckan som gick, det vill säga man skickade ut pengar i ekonomin. Och G20-länderna bestämde sig för att fortsätta stimulera ekonomin. Så att det finns ju en oro att det här, de här låga, låga räntorna, att de inte leder till nya arbeten, ny konsumtion utan att de går in i saker. Till exempel guld eller olja eller koppar. Eller, och därmed skapar någon slags. Ja, att det blir någon inflationsnota på det här helt enkelt. Och då, då är guld har visat sig fungera väldigt bra i inflation. Vi börjar det här programmet med och prata om att vi eventuellt har en ny guldålder framför oss. Jag hoppas att vi har rätt ut några av svaren på den frågan. Jan Hassler, Tobin Nilsson, tack för att ni var med i ekonomi i Kortlöda. Tack, tack.